ناقویا اغنیاء دا مالدارو من التعفف دا وجد پردامنین دا وجد سوال بد کیدون چی سوال نزام بچ گئی تاریف هم بسیما هم تگوی پیجانی پا خپلا پا نخو یعنی تی خپلا علامو توبوها رنگ زیغی دا فقیره نخی بی پی جامی بیشنی دلی سطلی بیشنی دلی لا اسالون الناس الحافا کفرست مجبوری مراشی نسوال نکی دید خلقونا پا زور غسپل نکی دید خلقونا پا اصرار سا دا چې سری پوری نخلی نو دا اصرار نداره دا ایان در دا اید دا اصوال دیری دا گدادران دی دا پا اسلام کی بندی دا دا شریعت دا اکم دی نیول دا بتون نی ولی کی فا پرشتیا معذوری حکومت به معاریه کوي لبا انتظام کئی حکم معذور می ده پیشه نجیل تا دیچه او لاوري به ژوند دا او دی له ترسين ورکون دا جره دي ګڼه زګدادګدا غره تهولي مو شرح را دي متو پسنه کی په لارو کې په هویا او ودو پس پس ټينډونو کې چې کوم دي بس لاړو دریږي دا چودیاں او دا نام سی ځان سیدا تور خذ دا موږ دا مجرمان مؤداوي سخت او دیولا پیسی ور کون بنا را تا دا تولا معاشر خوابی او دا تا دا غریل آنک ورائی او خلقو تا بمحنتا پیسو گتولو چل خیدتا گئر نو تبا پیجانی تاریخم بسیماغم تبا پیجانی فقیران پالامو لا اثالون الناس ایل حافا اسوال نا پیدا خلقونا پا اسراح. اَمَاتُونَ بِخَيْرٍ سَتَجَاوَزُ خَيْرُكِ إِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ خَيْرًا لَنا خَبَرَ دَ وصلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ نو پرونو آئتونو کې د خده پاک بلار کی د پیسو لگولو دا حرج کولو دا صوابونو بیانو اغیقی اوتری سلور مسائل خده پاک منو تا بیان کرو اولا باچ اخت المال خیرات که دا خده پا نو نو گوری چیریہ کاری پا کیونکے او چیو سیز دا خده پا نو مرکے نو رست پا غصوری احسانونکے یا تکلیف پر تو مراسا ہے پر یاکارے اوپے احسان جتاول باندی با مغتول عمل ختم شي لکا مین کانی باندی چھ لگا او و سڑی پاکی تخم او غک باران توشی حر سوال ختم کی نو پر یاکارے اوپے احسان جتاول ختمی شی جو اندار چھ بخزے پنمی اسی زور کئے ناغب حلال بی حلال مال بار حرام حرام په پرد شي دی دغې په سکول <سؤال> خپل مالک ته ضروی دي نوحرام وررم او حالالوې موره شي ورکي داله چې ګند شي ستانه زیاتي وي تې پ خپله کرک کې انګلی زور شي نه تو سی غوروي پهطالبان ل ووررکې داسې مک خ په غیری باشارې چې یوسی ځان د نه پخه نو د خ په ورکه دریم دا چې چاله به ورکه نو خیرات خطر چې حقیقي او صدقات خدای اعلی مسرح بیان کړي وی چې ورکه نه ورکه چې د خدای په دین د خدای د دین د خدمت ته پاړه باندې یعنی د خدای د دین په خدمت کې مصروفه دي غرید دنیا سفرې د دنیا تجارت د دنیا لین دین نشي کولې نو لن فقران الذين انفقوا في سبيل الله هغه فقیران مسكينا لکه طالبان دو دین مدرسین دو دین جهاد تون کی دخده تلار کے حج او دا عمروالا دا تبلیغ او د دعوت پا سلسلہ کے چی مشغول ای دا ٹھول دا تی سبیل اللہ زین دی دا دخده دو دین دا خدمت تا پار مصروف ادی نو زیاد احسان بی سر اپا کار دے زکا چی عام سلی سر او کنو صرف دخیت خدمت پیوشی او چی بی سر احسان او کنو دا دیو خدمت تیوکن دا وی په احسان کول او سمه عالم اسلام ته خیر ریس او عام سړی په احسان کولو او سمه صرف دا غزاب ته फायदा ورسيده عمدا د نړۍ او د جامع خدمتوشو شو هر چا باندې کیږي خیرات هدا وی دي نه بعضه سنابو ته پوس کړي زمون رشتہ داران هکاټان دي چې دوی باندې خیرات کیږي او تل کیږي نو حضور پاک تخریطات وایي چېدار هدایت ستا پلااس ک نې دا زما پلااس کې احسان ستان ککی بیالوورمه مصله په ک دا بایانوه په پاخیراط کوئ نو موږ سواب کیږي او په سرګنده کو اونم کېږي دایت پ دا په سرګند سړی کو او دانیتی چې نو خلکوم ما پسید کار کې سواللی لپ جممات جوړي پل جوړلی نو خومهه یا ستا مقصدي چې سرګند دکم پاتي محتاجان چې غیرا شي زمانه خبر شي چې غیرا را مو ته یا پدې قرض کې چې ما ته دانه خان خلک وو کې نو دامیت خلک او کړي تاریخ هیڅ نه د ټول جهان شاه باز راځمکا نه مسوار ځانې استفاده کوي هغه پښتټ ور کوي چې واجب ني زکات په سرګن نه خوي او نافلي خیرات کې په پټه ور کوي نو ډیره خره هغه ثواب زیاتې زده دریا کار نه خوراوا دا تول لی اس قده پاک آخیری پیسه لکن خورا کئی کسو کوئی پا قطع کوي که د سرگن دے کئی کده شپی کوي کده روزی کئی تول دلوز د بر کن دنیا تونو متابق زکد آگی پا دلک اخلاس و درک سمرگ دا نا فرنیت کن رونا دی باپ کی حضرت ابنگو کر صدیقو اگر صلوی اخزر روپی خیرات کرده زې ته اجر او د کپړې تجارت کو. او عمر فاروق با او حضرت عثمان با غریب د غلی تیجارت کو، د زیتونو د غلې د خجرو او حضرت ابو بکر صدیق د کپړې تیجارت کو او حضرت علی سيد جنيدار کو او حضرت عباس با اخر خرصور. نو چا د دکانداري کو یو کا سب کو چا دبل کو عبد الرحمن بن عوف د تجارت ته حضرت ابو بکر صدیق ل ضرپې رو د روزې خیرات کړ یعنی داسې پر لپې او ل در د شپې خیرات کړی ل د پټی ور کړيدي او ل در په سرګنده نخ خوط ق ماې بیان کوي وله نه ينفقون اموالهم همله هم هغه خلک چې باللیل مع لونه خپل د و د شپیل سررم معانیا په پټه په سرګ ده فله نه د دو دپ بدلونه د دوې سواب د دو دی دره به هم پل خدای به پوره پورا سواب ب لور فله معله نه به یاره قیامت قیمت پررس په دا یاره بنی چې کې زما عمل بض شي وله هم یحزنو نه به غم شي ساب ک ب کمران شي نه به پ مع د خفه شي نه خرب دې په خده نه په بیاو نو دا خیرات یا مقابل <سؤال> بل سستې چاري تسته خوري وي خیرات تخده پنوم مرقول توي به عوضه او سود بل نا غشتل دي به خیرات کې د خريرا دا مقصد دي او تسید کې خپل حضرت خيته مقصده دي خیرات ټول اخلاق پیدا کوي او معاشره ښه او صدخوري حث پیدا کوي بخل پیدا کوي او معاشره خرابوي خيرات كون ان کې انسان دخل هو په نظر کې عزت مندي او نیکان ورته دوا کوي او صدخو سره دخل خلق په نظر کې سپکي او خلک ورته خیری کوي خيرات كون کې مال دياتي کې او صدخور کويږي اگر چې بظاهره او تسری تحکاری خدای خيرات داس مثال نه لکه سره د جناب ګولې ټه تا کې ګډ بُډي دستونه وشی نو مه دې حسابا سترشې نه به صحت غراسي تازه شي او د دې ستخور دات میسان د لکه د دمبر او د مالچه او د وزمسف خورل شي و سیس چې پرسی دي لا سي پرسي یا د با سر خيټه ته موږ به او خلق وې په يسره ده امنین کې وایو ځل غرفت کوي زکه دا ښه ده عیني تعالی چې نو خلق وې او پرسي خدا ویا ځل کوي دا صدخور سڑیو دا ستھا انجام خرابی دل لی اس رو خل کوئی چی صدخور خوڑیر ماری بنگلی جوڑی ٹک تا بنگلیم جوڑی موڈرو کیم گردی او دا صدخور حکومتون داسی خوشالی ورکن دا حاصله خوشالی په پیسو نا ملاوی گدا یا انگلی اسباب درا حد تی دي د دی. دا خوب تا گو د خووب د فارکه تخکول کم را جوړه یا کन्डیشن جوړه کیه بړستان جوړه کیه اعلی نو خووب را خپل دی دي چې طالب د خووب راشي زکه د خووب د حالت او چرتا کارخانه نشته اسباب د راحت خووب جوړ کیه خو را حتې دی د ستوخار امریکا کې ستوخار دی له 70% کزاو یا فصلو کې ګوله پرینو علیه ولا خووب ور څو خور خلي ام شفدي فکر دي چې په سونه مې سو جوړ شي نه یو लाख نه به نه بلا څنګه شي نورو شپدي غم کې مصالحه او فقير ته خلي خيراتو کې قسم دي د زړې اطمینان مرق حاصل شي لازمي دا تريني چې دا شملي خوري جوار ډوډۍ خو دونه د سوري د لان د بلاست خوريږي ډېر مالداران وي چې خوب نور دي خوران ځان مرګي داهي پیواله ارې سقطه سيږي ارام پسه را حق پسه او سكون له خدای تعالی تقدين کې هغه په دنیا کې نه نه دنیا چې د دین زړګو پر دین او به او که دنیا صرف حضرت کيټشي د فيزيريا یا کي في او د هغه مقصدي مداري نبی اطمینان پیدا کوي نو خدای پاک کوئی د ست د بيان کې د دې سدخواو سدخور صلی الله علیه خدای په نن ته لیکن ایا مقصد د مګولک اخرت کای خدای په د ست خراب بیان کړي الذين ياكلون خلک چې خوري سود را خلقونه سودونه علی او خوري او خلاص کی ځانې چې کیدار څخه پګیراله او خلاص رات زکه تعبیر کې دا مخاووره سود خور ته سود خور وای کله په خلیه وړلیون ته په جامعه واستون سود خور دي خلاص چې سړی کینو ختم شي اده واپس کیګینا باکه شامت سودخوري سړی په سود خوړ وستران جامې خراب شو نو الذین یاکلون الربا هغه خلک چې سود خوري لا یقومون نه د قیمت د قیامت پرس مگر الا کما يقوم الذی يتحبطه الشیطان من الله مگر په شان دا وسړی چې له د شیطان پخپل ناس پ لی محدود الحواکڑی دل را پیریان په خپلونو نوته دو په خپل ټچ په یعنی لکه دا پیریان چې پاس نو داسې بریګ د درڅ را پروو دي د قیامت فرا چې چا ست کړلی چې راخه ورناله پاس داسې بدګی درڅ را پروو دي لکه پیریان چې په سرې ناسته او سترګي بخیروتی اولتي ووی او به خپل باندې زګون راشی دغه شانت دي لیونی خله نه یادي لکه لیونی چپ چپي حرکت نکړي د به لکه د لیونی پشانې ورږ به چ نه به زګونه ځ دا دا سلوک دور سرهږي ځکه د د بیا اخلوو کار کې نو ذا هم د د لیوررکږي د لیوانو کارې کو نه د لوانو صزا ځې که دا بهلی بیا هم په سبب د دی چې دوی پلی و به په دنیایا کې ان مل <سؤال> او نمربا دغه د سوت پشانت ده یعنی سوت په اورواله د به هم اورواله نو لټه خبره کوي ان یغي به سوت خوده بای پشانت دي چې به اورواله دغه به خلک د ګټې د پوره نه کوي نو سوت کوم ګټه راکنه نو به اورواله او سنواله نو لټه خبره ده په لاله د دې رد دواجن وی د بای پشانت دي بای د سوت پشانت ده یعنی سوت خو اورواله بای امرواله او مطلب بیداو چی سود ده بای پشانتی دا دیر زد دا یعنی روات بیدا ناروا پشانت کرل چا ناروا خو خود خود آو دی داروان دا غی پشانتی وزالکا دا عذاب بذکر ور کی گی دلی وانتو ذکر چی بی خبر دلی وانتو کرده پا دنیا کی او پا غی عمل کرده دلی وانتو بی انه هم پا سبب دا دی چی دی خلق با خالو وی دنیا کې انما البعع مثل الرلا بعع پشان د سود ده وی گوره ده خلق کارو بارا لکی ده کتی ده پارا نکه مون سود ده کتی ده پارا نو بی که سودی ده دانیز مال خلق چینک پا پس پینزرو پی غشتی و پا لسی خرسی نا ها او که مون پینزرو پی چالاور که و لس پیلی نو دا واده ناوال ناوال مطلب یوده نخدای پاک ورطا جواب کوئی وس حکمت او تاونه خو چې د اموال رواق زیاتانه راوا زکه ته حکمت ترسویګینه خدای پاکوي زبادشه او زبویو سلاله هم بل بارام هم دغې پر ازون ارسط ته دی د دې قدرت سمثال دی لکه سړی وای وې دا خزره رواه امور نه راوازه دا ولې خزه خوزه امور موري کدا خدای اندامونه زیاتې د امور نه یا د امور ګونه زیاتې د خزنه په مور او خدای کې سفرښتې نن د ښاڼ په ډول راغله ندی مې د یو څوک سفرښتې خدای عمر کې سفرښتې آیا سړي راواشي وې سپېمر واډه لکه چېرلي چېرلي اوس په کې سفرښتې او ځان له کښته او کنيشته ځانو او غوغه وخت استکه نشته نسبيو اوس په دغه کې سفرښتې چېرل کې اوس د دکشان له یو نو کوم خو دې وزه بادشاہ سپین آرام په لور چیرې نه لاله تر هدا نه لاله کړه عمر مې آرامه کړه دا ګرځي ارسي برابر وي دکشان بایامه آرامه کړه دو سپین آرامه کړه نه زم کار دې زبادشه یو داکټر لاله شي او د ارودر کی دې داکټر کداوی نشي چې داس ته ګولې سری دیو داس ته تور دي او څه تور دي ناوالی او داسته ده تاسو چې تدوی چې تدريب ولې بدرې وخت اخرې او دوبې او اخرې ډول تدادر زده عینش په سرمن دوباسي امر کولی سره نو سکاله نیډل کالد کې سبق وایا نو دا په دې خبرو کې چې ته پیګو کنه پیګې پیل په چې دا ډاکټر و انا مطابق د عمل کو داروسې یو نه फायदा بدر در درسې دغه شهر چې د خده په کومامالو کې کتي پفل پفل څه پیګو دو ډاکټر په خبرو ورسره نه پیږي هغه غالي په ځان په خبرو ورسره نه پیږي کله خبر غواه او دغه وندان او تی پر خروبینه کی جوړې کی جوړې په خبر نه هیڅ تر ګمان یې په خبر تر ګو کې سپردل کلمون خبر چې کلمیم سوري نو د خپلې کرټ نه نه خبر او ته دا داوالې حکمت دعاوې نو ذکا حکمت باندې سره پیګینه بلکې خدای وای او حلل الله البيع وحرم الربا خدای بيع را وکنره او بي حرام کړره هبا څان ګره چې لیل الګليروس پیو خنزيره را ګرنه هغه ته صدانه شي ویلې چې ولې کټه چې سپي مرداره کړې مرادر دې ستلتا سمته پوسو څرګنه ماشمان او د اسماکې خريته نوښت خدای کله دې ته څه څه پیګم خو دا را خو رسول الله سره هم دا غلته هم بحثه دي ضروري د پکیه حکمتونه ذکر خدای په راهک پکی کار نه ده پتاه نه دي موږ د خپل خېټه نه وی خبر ده کلمو نه ایمان دي ته وي ته په یو خبره لاري په حکمتونه او فلسفه پیګو کنه پیګې په خدای او رسول ویلینه برتره شم ا کته ته څه دې علی ایمانم چې په فلسفه پېشن نو مسلمان نه دې ته ایمان بالغیر نه وي دا خصتا خپل اقلیم ایمان نه پدخدې په عیناخره ایمان نه لري د خدای د ایمان مطلب دا دی چې خدای را کوي لري دغه سما بادشاہ دی بس زمانونو خبره سره کار رسول الله را کوي لري دغه سما حاذجه ورغه ورده بس زمان په دغه کې دا زیاته د حکومت دغه تنشوی له ستاره کچتا دا قانون جوړ کړی زده فلسفه سره یو حکومت تنشوی له دا تر تنشوی له او د خدای په یوه شي خدای دا من کم دی نو خدای په اقوای الله البی و حرم الی او کووري سري زان په نو ډیر څه نه دی دا بایو نه دا بایکی روپې پر روپو بدلونی روپې پر جنس بدل کې جنس پر روپو بدل کې نروپو پاپینزو رو پیله چاینک کاغذ تی دیو پلس تی خرست اگر با چاینک دلس رو پاپه یو اس کیوا هشتابه پاپینزا گشتلی یعنی زیاتی و کمی دیو جنس ته بدل کراوه او چی پینزو رو پیته دلس رو پاپه فرکی وار کی نو زرا پینزه خودی زرا پینزو پاپه یو اس کیوا گشت ده پینزه دی ته پس کا تا کیوا گشت تا پینزه دی ته پس کیوا واشت دیو چی چاینک چه خودینس بدل شوه ده پینزو او ده چاینک ده برابر والی زکه یو <سؤال> سيز به زمها په نظر کې د پینزور په وي نوبل په دې په نظر کې بدلəsi دغه په کینداله <سؤال> په لستهري او پینځه د چا په نظر کې د لاسو سره با د رینې دي کنه دنیا کې سوچته چې دا وې پینځه ولاسو یې عمره ما وې چا په نظر کې نیو او په د رټو په سر په سر دي چې جنسته پکې راځو نو د جنسته ودرې په هغه برابرۍ کې شي اکه زیاتې کې ګمرو په حقیقت کې دنیا دی مقصد نه لیدا ذریعہ مقصد ده د چیتو روپې پر روپو ورکه هغه روپې چې وسیله دا دال دا مقصد وګرځه سټ حقیقت کې قرض دې دا قرض نه دا فائدې زیاتی د قرض حکمدار چې دا به د دا احسان نه پاره کې دا ثواب کمیاب به کې په توتینځل کې یو مسلمان لور کې شاعت خپل تار شي دابا احسان چې په توتینځل کې دا لس روپو پای ورکه ورکی تا سر دا انسانيت سره احسان وکړه ستا خپل پیدا ګټه پکړه بل مسلمان دی فقیر کې ته چې دا سودي نظام چې خلک پیډه دا مارته وي اغي ګورې ډیر په نن وخت دی یا ونده چې هغه مالداری بس کې چې خوفه چې کوم کلی له ورګي دی د خارې نه موشه په مسلمانانو کې چې دا سودا نظام نو واستا فلوري دا مسلمان دولہ سو، سوکالے دا چیقر زدوی کی صدو صدو کو یہودی نظام دے او یہودیانو آوستے دے وَعَقْلِهِمُ الرِّبَا وَقَدْنُهُ عَنْهَمْ دا این بنوک این فکر چالا کی یهود نور حق سینہ آدم ردود اللہ آمائے اقبالو این بنوک این فکر چالا کی یهود دا بینکونہ دا چالات فکر دا یهودو نور حق سینه آدم را بود به هدایت ترانید دا یهنسان دا زغناخ کرد دا بیمکون نظام دا دا دانیا قوم نظام دید دا یهودو اوز بگار اما چا تپوس که یا روح داسی سطریقی دی دا یهودی پروگرامو نایی تا دا کوپنی با تخارسی که تالاو پدریسا و درکی تباقه خارسی پدریسا و انطول خلق دی پا غم روز شپ دا در طرف فکرې چیزی چې وو په دې څنګه هغه کوو برابره یو سړی توبمینات کې بل سړی توبمینات کې ما خپل دوستان غوې ما وی بده ښه هم په کې نته لمه حسابا همفت کې او زه ته رسوله نو دا کون د سود او د پیسو دا ګډول نه لري د سود ان شریعت انسان ته انسانیت ښای چې ته د معاشري او فرض د معاشره بنه خرابه او سود سود خور هغه ته معاشره خرابوي اغه <سؤال> سره د خپلې خېټې قامت کوئی میتون خراب سي بغیر سودا ده مسلمانان ملکونه چکم مالدار دي په غریبو مسلمانانو ملکونو کې د کارخاني جوړې کې د مظاره په بنیاد نفع او نقصان د شریکت په بنیاد هغه ته د وګتاره سيو ده مسلمانانو په خیري نو غمداري چې مسلمانانو کې اسلام ثابت شوی نه دي نو مسلمانان چې کم مالداران ملکونه دی نو د انګرکانو په ملک کې پیسې دي آمونگی دا انگریزانونا پا صدق لونو گفه غیتو زی پیسیز نموندی پچاس د دا لرا دا سعودی آراب محفوظ سرمایه دا امریکا کی آو پا کربونو دا لرا دا ایرانو د دا تیل <سؤال> پیدا که اونکی ملک تا اربونو دا لر دا کنیسا مارانو ملکون کی پکار کھانیوانے میں جوڑا کاسو تا این خیده یا روی تا رو این دیل دستی برای نام صدور که بنیادی صد پیدا تی کداران علی دا صدی نظام دا بین کنو آو دا خزانو چی دی دا دست خطرناک تی چی تو دا عصبیست مال دار که گی مال دادو دی ورکی بیدل اگتا اطاق لکه دا جواره قرط چی ناستی ساره کچا بیلو کچاو گتا لستافکی مزیری امریکا دا قشان دا بانیا خام دی دا غدا غلی نگی نکو دی محفل دا مزاربت پا بنیاد کولیدادی دنیا که صرف علوم و لکنه دی چایی که سدین دامش با کتون زنان پا سد او سد واشا خواه بای سدخور سریوی اعام اغلانو ارز دایاد دار او داد دین مساله دا چی سدخور سنیک دیر فیسی جا مکای نهایت بیسلوی اختقال پوری او با حکمی گی چی آخر نا آخر حدی اولاد بے خرابی گی زکر چی ساڑے او بچلا پیسې پیدا کئی اولاد بے سکی گی مالی دلی چی دکم مولا دا حلال و حرام تمیز نه کوي اولاد گری خرائی او انگریزی سرین افریقی او چرس او سیگرڈس کی زوین د حرام پاواند اللہ روئے سره اثر پا خلاف کران لچہ اولاد چی خرامی دایاں درہی دا حرام اثری پتی اج سړیدا فکر کوي چې سخت په الله حلال روزي پیدا کوم خدای ته اګراري اخلاق هم دروست کړي اثر پیدا کوي خراب نو الذین خدای وایي وحب الله وبيع وحرم الربا خدای بيع او اكل نورو او ستدي حرام کړني د حرام ته فمن جاءه موعظه من رب اتى تشراه واستغفر ربنا دا وا دې وارد فن ته منه شوبې سنت او کلا طلبوا ما صلغ د یاد دي چې سې کړې یعنی که څنګه ته ماته راغستنه نو زړه ټول ماست دی او سې او ما نه او مرجو ال الله او د مستقل ما ملای احنه سره یعنی کله ته اخلاص توبه کړې نو خدای په بین ما کی او که راټاګه ته را دي توبه کړې نه ما ومن آد او کچھا دوبارا صدو خر قولائک آسان النار دا بید اور خلکتی ہم فیہا خالدون ویب و تدیورکی ہمیشہ عوض باللہ یمحق اللہ الربا خد برکت اخلید صدنا صدی کار با انجام خرام یمحق اللہ الربا رانہی مٹھاتا ہے صد کو رانہی انجام دا صد ويرض الصدقه اذا فكري په صدقه الخيرات که ستاسو د صد دير فخين او د خره په نوم ورکړه کا مال بم دي دا د صد ذریعہ نه د مال ده دي دونره نو کو صد دير فخين د خدای څخه نه رینم کډير پر ربا راشکه ينعق الله الربا خدای ختمه و نه خير د صدنه ګټ د صدقات صدقات يو و یم یورب صدقه زیات کی څه دقوله صدقه یو په او په زرو ایا یو مسلمان خدای مسلمان په حیثیت داخله لکه اخرت حق دا دا او زه به امرم په ده د تاسو سوداګر چې دا ولی پیسې نه لکه تاسو جام شي پیسې کنه هغه باخره دیه کی مينو خبر خلاص چې څوک وې بغیر د سنت کار نه کیږي دا خلقت چې د دې دي ویل نور د هدایت نه والله لا يحب خائنكم فيكون لك فار هارنا شكرا لا قال قد بي سيدكن تو بي صدك اسي مجرم لا ناجرمنا لدينا شكر ود مجرم في مقابله كذي دوستان وميادي ذك جتر بدن ذكر شنو بني كانوا مرسركي ان فار هذا بيد بن داخل انا دا اخوف عليهم الله يحزنون اس ير بني تديد قيامه طرز نبحتش ده سواب تکمیدو یا ایوها الذین آرامنو اے مسلمانانو اتق اللہ لخدینو یا رئیگے لخدین عذاب او بپیشینو یا رئیگے وزرو ما باقی من الربا پریدے باقی صد لرا کذا چا چا تا صد پرید پاتی نو پریدی ان کن تم مومنین کتا سود تا عربو كذيرو زكاة مكيح حلق با تقارب تا تقارب وعلا كلا سودمك زلون زرگران سود دياد. اندر شير او داع زينوك او داع دان اقاق لازه اندان اقاق تاكو نومن زانتواین سودی كا تفلو کدسود كا عربار پی نخاق فا ازنو من الله لعم بتعسف ذا جنگ واخده واخده جنگ د باستان سخت حکم له دخده جنگ او د رسول جنگ ته تیار شي جنگ ته سو بدريش قسم ليك مون دخده د یو ماشې مخاوله وکړه به را باندې رازيات ته نو سو بامت اخلاص وان تو ته مو کو ته بو محکلا و مالكم طاسلا بدر کی شر اسماں طاسه طاس سرمایم چې چاله سمره ورګننه غي بدر کی کچاله قصت پیسې ور کړی دی هغه اصل در بدر کی لا تظلمون طاسه په فضل ظلم نه کوي زیات به نه ول ولا تظلمون به تاسو سره ظلم کیږي سرمایا به نه کنيږي لکتب مختلن چې سم چاله ور کړی دی با باغي در کی ستاسو با تاسو پیسې باغي نه کمي تاسو به زیات نه وره ان كان ازو اصفر کارا سریفتیری وست چې چحال امر کړي حنا ضرورت نه اعلانه سره تاسو باندې انتظار په کار دمان دار راغلا چې چحال مقصد سره سرمایې ستور ورته وکه وانت صدق خير لكم فصدقن تكونو دا استا سره خلاص ماخي کې وانت كنتن تعالى منت پرشتي ته ويا ريگه دا آزادا ورسينه پر دعونتي الى الله چې بدلي به شيطان سکول خلیده في شيبن خلیتكي پاريكه ثم توفى كل نفس معك سبب ديبو پرته اور کیږي هر انسان ته سزا او جزا ده عمل چې ذکر وهم لازمون حلق سر به ظلمونش اخري ايات چې په پا حضور پاک نازل او ده دین اول اسره ده بس وفات شهده وقت قویوان او ده از دون اطریده قویر ایگه ده پی شهده عزاد داغ رزنه ترجعونه تیلالله شتاسه بطول بوتلی شه خده پاکتا شمت وفاق کل نفس ده بورتو ده ورکلی شه هر انسان تا ما کسا دا شتازه جزا داغ عمل شه دکلی وهم لا اجنمون بیسر بیس قسم ظلمنشه صلی الله علیه و آله یا ایها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب من عدل فكتابه تعديل من قديرتي را دونه خذا فقسم اول ده صدقاتو ده خده پا نوم بانده یوسیز ورکول ده غلویه لارده و ده رحمت لارده و ده احسان ده بانده دنیا و آخرت باره خشتکی بی او آیتون ده ده جون خده پاک ده و بلی معاملی بایان کرو چه آیت ده سود معامله وی او آیتون ده سود پا بارکی آیتون آخرابا معامله ده چه آغاز احمد ته و لاند او د دنیا د آخرت دخوادو لا ی سریخور او خلک کېنی چې بنگلی جوړه ک ټیکته سر ته خو دد معشاره خرابوي هر د بنا کار کې س سفدموي پې په شت بنکوي هغه ټول دغې هغه نساناتو ته نظر کي غل چېلا کو او غ تفوي کو مظ پکی کې یوزنا اقارچ زنا په هغه تفویذی مزیت کیو کی یو شرابی شي شراب سکین هغه تفویذی مزیت کیو کی او ټول معاشره خراب وی سود خور سړی ته په کله کې سه ملوشي خدای ټول معاشره خراب وی سې نظام کی مالدار 100% مالدار کی او غریب سړی صاحب 100 غړي تبعه طبقاتي نیاز سپا کې لري او کما معشره کې چې دا شرا شي هغې ک بیانو اخلاې خاب را دمالدار قوونو ته سړی غور انریزانوته ناغ پقیرانو منکوو تهګوره چې دوې او هغې د فرزونو بعد بوج پرو سخورور سری همشه حسه لالی چېوي ناغ پهزړ کې رحم نووي همبردي پهقیوي ناغ مثال د خونخواار ځناوي یو شرمخ ازمری کتا ته یی را د فدیر احقار او مورشو دا نه زناورم ته پوس کچیت چې هغه فلار انده ریته شږي پادیشو نمجموعه انسانيت د فارص دین نظام نه یو خراب نظام ده اقتدا چې کم سړی ستخوري یا ته یا ماشرک یا نه د خورشین خلق تواغي به د ا د دې مطلب دا ني چې او مرخصور شنو ډاکټران دی خير دي دا موازنې نو خیار ډاکټر او خيار معالج بمرخصتا په کې د امراضه عربو کې سودی نظام شريعت غبند او حضور مبارک اول د خپل خاندان نشورو کړه ترو اباصه ماندار او پیسې به ور کول خلک لفقرس پګړه یعنی پیسې به ور کې ور څل په دې د وساو وی اول زه د خپل خاندان د خپل ترست ختمو هغه چې علي پیسې ور کړې ختم ما هم ختمو سود ایم ختمه عین دره پارابس سود نک نوسدی نظام ایبند قران شریف کې چې کوم سود ذکر دی دا د سودو چې پیسې به ور کړې د زیاتو پیسو پایاست آیا معاملات کی معاملاتو کې حضور به بیان کړی 30% زیات هر سال شپږ سیزونو نومونه یې غشت دی غنم پرانم اور بشی پاور پا بشی قجوری په قجوری اوس کې پوس او چې ستر زر پس روزا ورو سپین زر پس سپینو زرو مال کا په مال کا دا بزیاتې نه ورکرنه کمې برابر په برابر شنو د دغه بیانش اوس یو او دریمه معامله د قرض معامله ده قرض یو راهه معامله ده د مروه بنا وه یا سلیت علی اسفه سینیش نو کماسکم په قرض حسانه ده ورکی چې سره یې ته اله قرض نوم خدای ته اقواله چې څمره پیسې د قرض ورکی هغه رب الله دې په عمل نامو کې ثواب لیکل کیږي او چې د نیت نه په سم ورکنه ټوب دکې نه به د چن ثواب ورلیکل کیږي چا لې سلوکه قرض ورکی د خدای ته تنیت قرض حسنہ د ست تنیت نه ست حرام له روزانه مستعام نامو کې د سلو روپو خیرات لیکل اچې دا غره زنه پاسورده مودا زیاته کینو 240 کې لیکي نه په هادي سکراولې او فرست د معاملې د قرض او احکام بیانای په دا د زمانہ چې غوښ کلیکونو موږ چې اثر د قرض زمانہ لو کې لین دین کې یو سیس په فرض کې په قرض نو تو ولا پهار 26 ور کې یا ولا پیسې ور کې غسیس په قرض یې وکړ سلام پیسې چاروار کې شمال بشل من غنم وروړي نایکي دا غنرح مالومی غنم با معلومی را رسول با معلومی تاریخ با معلومی او پیسی وپا غصاب پرکی ندا سیج لیکی ازان صاحب لیکل تریخ خی دا شهادت تریخ شهادت بیان که چی شهادت که بسو کتی دا دا قرص دمان فی قرص معملا نوی لاس تلاس بی اصو کیونی خیر دی او کسفری لیکن کنی ندایت گانا علیہ لزمانت کموانا گشتاو باور ام پیوکو نو بلده را خدا کچھ چا بانیسک باور نو په پکار دا چاگا اختل باور خراب نکی نو شریعت منتا دا معاملات وصول بیان کری خبیت پاک فرمائی یا ایوها الَّذین آمنو اے مسلمان آنو ازا بدینن آو اخ کچی او معاملو کئی دا قرس الہ اجل مسمع تر یونیتی معلومت ہو چالیو سیز ورکے زا پیسی با پا فلان کی وخراکا ہے یا پیسی ورکی آفلان سیز سیز با پا دی تاریخ ماتر آرسے نو دا باون تا دا قرض مامل ہوئی یو پیسی پا پیسی ورکول لی آسے قرض این تا قرض ہوئی آیا پیسی تا زیادت ورکول دا سب بی نوی قرض مامل یو نیٹا پا کیوی نو فکت تبو لکے لیکل ده یاد غریانه لکل بص کای ولیکتب بینکم لکل یو کستاس پمینس کې كاتبن یو لیکن کې یعنی هغه د خپل ځان مزیاتي کوي نه کوي نه دیو طرف د هری کوي الکیا تخیر رسین د عبد المسلمان ا د صورت بیان وليملل الذي بيان لکای لیکافته اغاسرے علیہ الحق چې هغه پُور حق پوری ویدان به لسری ولی یتق الله الله بخپل رب ندی یریږي فدیک بیان کی ولا يبخص منه شيء کمدین کی فدے حق د سشی درې اصول دت شو عوان خدای چې خارنامه و د قرضدار دی طرفه لیکلېږي ژندا چه کمی بنا که ژندا چه صبحانده احد شویده اغا با احد پورا پورا لیکی خوص یا بالاصل خریخه ای که پا خطره چه پچه اقر از بی او اغا دغوی اغال اقل پورا کار نکی با تاریا یا حاضر نوی یا ماریز بی یا پردنشین خضا بی یا جیب نوارد دي ن کعن میشي وی دغه د طاح به یو وکیل او ولی او مختار عام داوی بانو او فاین کان الذی علیه الحق <تصفيق> تاسکری وی یا سره یچه په د حق وی تتیحان ذی بویخفی یعنی پږینا په حضور کما اخلا او ضعیف کما خلدی تنویتی یواز دی او کما پلا داند د چ سپنا شیکه دې موږ کوي چارسکی یتیم خو داتور به وقف یا چې څو پیسې په سنماګاونو پدې سې زونو ورګي داتور به وقف قوم دې نو که پیسې فلګول <سؤال> په چنلې نو کدي به او ضعیفا یا کمزوری زوري مجلس تراتین شرکتات د منشی دخلر ورنده مازور او نه استطيع ان يمل له یا تعاق نه لري خپله د بایان ګم د چا خه د یا تع کې موجود نه نپل لول د املا کو کااتفته بادي کوي ریلی کوون کته و د د د طرفه و وکیل شو یا د د خپل شو چې د چاله اختیاې نار د د د طره دعاد کطرې ان خدا خود دو اصول شو اوز گوان خی پا دی اقرامنامه با گوان ما چه پا دا گوانو دا پارخ دی اصول بیانه وفتشیدو شهیدین من رجال کن گوان نیسی دو گوان پا ناری نوخ پلوک دو ناری نگوان نا با مخربه پا دی معامله خیلنم یکون آر جلینه که نوی دسری فر یو سریم بسته ومرانتان و بخزی. خود ده یو سیدی پازه شد نخده یوائی دو سیدی بی آنکه دو سیدی نوینو یو سیدی دو خوده نمان تربان من الشهدان آه دوان چه فخی تاسو تا ده دین تا اعتبار دین داره ده دا دو خوده ده سیده پاره احداهما که ای خبر لرا یوائ نفتو زکی را احداهما لخرا را یا دیبا یا اخبار برابر پرایا ده درې اصول کدي غواونو کې مراله اول دا د سړي د غواونو سړي یا کرن نواره بخذینی او سوي یا کرن د سړي د بنی توینواله زبني او تاسنا مسلمان دی او سړي عام مسلمان دی اصل توینومړی بني بنی جواب سړي نه بالغ د غوېږي کې مسلمان بای کافر گوئی نو کی او اصل بای دمری گوئی کی دا یو اصول شو دیگ اصول داری کتبس اڑی نوی نو یو سڑی او بخذی خالیس که خذ امنا خالیس خذ و گوئی خاصو خبرو کی چې چی صرف تا خذ و تعلق نو عام معاملاتو کی را خالیس خذ و نو یو سڑی بای بخذی ما دو سوشو ده گوان با خلقی چه ستاس و فقه یعنی فقه دل ده دین پا اتباری یعنی داگی پا دینداره داگی پا رشتنواله ستاس و یقینی که فاسق فاجیری ابا گوا که اینا که در رغجنوی گوا که ایبنا که غلو داکوی ابا گوا که اینا ما دریو سوشو اس خنه پاک داده دو خوزو یو حکمت بیان کر سیده یو دا داد بخز والو یو سوژی پا زیری زکر خزه تا بیتا ورسره کم زوری را وده اخل کم زوری ده کمزور یاداش کم زوری بدن کم زوری ده وده تول طاقتونه کم زوری ده تکتا یو خزه با فرس کده یو لسو سرونم خی خدا بچرتا یو خزه جنس احکام تا نوع و تا جنس بانه بناوی دا خودو عم مجموعه سرخ آقا سرونه کم ده دماغی کم ده سرگ و کم دی در بدن کم دی، در یاداشت کم دی، زور کم دی، که هر جنس که ناری نده زنانه اونه مضبوطه، اون دار مشاهده است، یو سده سلو خود سنبالو لیشه، یو چر چرک تینزل لفچرک سنبالو لیشه، اون کان تول کرد، اون در تول دا, دا, دا تقاوه، اون خود چونکه کم زور دی و یاداشت کم دی، اون شریعت ویداد بخزی پدی دی. کله دا دینه خبره چې له شینو بلابورتره دی غدی غدیو جنا دغو څو نک جدا جدا غويلی نو ټیکته دا دوه خوونه به جدا غوي نه نهه به راو په یو دالګام تک نه ده کته اذاره په یو څه دی امام شافی سے امر کوي او دا ویکم مقرره وو مقازي یو جدا او یو داو ضد نه ځان په تاسو کیدا او توینه خو جدا به حضار عن تجل